Det blir inte så mycket bättre än det här. Afrika. Afrika. Men gud, vilken tur att börja med att ställa låten. Alltså vi stod i valden, valde. mm. Vad ska vi ta för låt att börja med? Äh, vi kör, vi kör den gamla överhängen. Då vi ändå ska, då vi ändå ska Men, prata om det. Alltså. Toto, Afrika, vet du vad eh, Toto är? Var det kommer ifrån? Ja, det kan komma ifrån flera olika. Ja, det är någon sån här eh, Alice Lundelad eller? Ja nästan äh, uh, Wizard äh, from Oz Ja det Häster, Hunden heter väl Toto mm. Och så minns jag att De här Varan-tv Hade ju Gjorde ju Parodi på På Benga Johansson Mm Och så främde sig För allt med gjorde små klipp Mm och Då skulle vi Bengel Då skulle han visa sin Och här Och så hade han filmat sin back Här är min Toto-samling Så visade han den hade Toto-skittet <laughs> För det var det en där en där var ju med i The Man, heter den, va? Ja. Som vi såg i Lille. Ja, just det. Mm. Och, ja, just det. Du var inte med då. Vi såg dem i... Eller var du? Nej, inte på Melody Club. Ja. Eller, mm. vad heter det? Melodybox. Melodybox. Melody Club. Vad ja, låg det, det var någonstans? Det var ju ute i förord. Ägerste. Ägersteasåsen. Mm. Det, det kanske blir någonting, vad heter det, på... Nästa, det blir nästa podd kanske Ja Så blir det ju en Feb 4-afton igen Ja fy fan I, I, Hur ska det gå? I dagsläget du... så är det ju tio dagar kvar Ja Och vad är klockan nu? Nu är det klockan kvart i sju Eller kvart i åtta på kvällen en de partier är slut för den här tiden <laughs> För vissa Det kan ju vara att en del har Ja, tag en paus en och paus och så kommer igen jävligt starkt. Vi lånar väck. <laughs> ja, ja, gärna. Ja, gärna. Ja, men vi har ju då eh, Afrika som ämne. Mm. Det är ett ganska smalt ämne. Och då skulle du fråga mig, hur fan kan du skriva det? <laughs> ja. Så lyssna bara på det här. Jag kommer då, var det jag eller var du? Alltså, var det du? Jag tror att det var jag. Okay. Ja... Eh, på en höft ungefär en miljard människor Och 54 länder Och vet du Namnge alla 54 ja, ja. Nej men vad heter det Efter 1905 Så var det bara två länder Det var det endast två länder som inte var koloniserade Och jag und... vet... Egypten här. Nej, Nej. De var koloniserade. Av Tyskland. Det har jag dålig pejl på. Mm. Men med, åtminstone ett, ett av det här visste jag. och enligt Jag har inte grävt något djupare. Men Liberia skulle ju vara de som aldrig har varit koloniserade. Mm. Och sen, sen det andra var ju Etiopien. Det mm. var det fem. Man vet inte om de har varit det men... Okej okay. Nej Men Och sen så tänkte jag Liberia För de har ju en Deras flagga är ju väldigt likt USA mm -hmm. USA var ju inte Att, att Kollisera någonting Med Vita och röda streck. Då du gick du med Assad, Kunde du liksom naila alla de där länderna Jag kommer inte ihåg om man kunde det Nej Kanske aldrig i Afrika, men i Europa kunde man ju. I Europa kunde man väl Innan det kanske... blev utbröt alla... Ja, nu har jag ingen aning alltså. Och då på, på spåret har det varit... Någon... <laughs> man ska, eh, de säger en... De visar någon film ifrån... Ja, något land. Eller, ja, en, ja en, en, en, en, en stad där. Och så ska man pricka ja. in vad det är. Och det är otroligt svårt. Du menar det här... Var... eller Lilla momentet där. Ja, just det. Ja. Jo, men jag tänkte också det här med man växte upp med Jugoslavien. Då är det svårt med jag har ingen Bosnien, aning. Kroatien. Jag har ingen aning alltså. Tjeckien har... Slovakien. Jo, men det jag, är jag, svårt. Jag har svårt att, att veta skillnaden. Alltså <laughs> på vilket tillhörde eh, Tjeckien och vilket tillhörde <laughs> Slovakien? Nej, eh, Jugoslavien. Och vissa, var och Tjeckien Tjeckien också, Slovaken ja. ja, det är namnet det kan man ju Men sen Jugoslavien var ju flera Men Bosnien, Herzegovina Det är det, det, är det Jugoslavien och Serbien, Kroatien eh, Kosovo, Tror jag mm. Men det finns inte något annat Jo, det finns inte jo, men sen är de här baltstaterna ja. också Som är Tänk Sovjetunionen Och för i tiden då de hade hela alla, de här Dynamo Kiev i Ukraina. Mm. Så hade de ju Helmut Baldriks från. Han, kom, han var ju lätt från Lettland. Ah. Han spelade Dynamo Riga. Det, Så jag har mycket om Baldris Det är allt och var lätt. <laughs> ja. Mm. ja, men det var inte därför. Vi, <laughs> det var inte därför. Eh, jo, jag, jag har faktiskt gjort en eh, nio topplista. <laughs> Över afrikanska stater som jag inte hade Något speciellt koll på liksom. jag tänkte, Oj, ja, jag, jag, räcker det med nio där? Ja, alltså man tänker på namnet som jag ens visste Nej ah, okay. eh, vi Som vi in. inte kunde placera in <laughs> så alltså, jag är helt värdlös tyvärr. Men det finns ju ett land Sydafriks Ett land som har Som ligger i ett annat land den har bara en liten eh, kustremsa. Och sen ligger den liksom i som en korv in i ett annat land. Uh -huh. Gambia. Uh -huh. Gambia ligger i Nigeria, tror jag. Okej. Okay. Jag, jag kan, det ha, rik det. Ja, jag, jag kan ja, ha Det här är på Jag kan ha Men jag vet att, att Gambia är som en korv in och så har de bara liksom eh, fritt emot mot kusten. Som en korv in. Eller ska du kolla, du ska kolla upp Gambe Gambia som en, Det kan ju vara... <laughs> det är ett <stråd> drarnamn. <laughs> Gambia, ja, Gambia som fortsätt, en fortsätt korv jag <laughs> <laughs> Jo, jag är på nyheterplats. Koppvärde. Äh, ja, men... Känner man igen? Ja. Jag, jag har dålig pejlp. Det är väl en ö, eller? Ja, land eller en stat i alla fall ja. Och hade, skulle man rabbla upp eh, de, de stater eller länder som man kunde i Afrika Så jag skulle inte säga kom Sen har vi eh, Burundi Ja, jag skulle inte komma på det men jag, ja, jag ja. skulle gissa på Afrika en, eh, Burki, Burkina Faso Ja det känner jag, det känner, men jag är väldigt dålig på det Men om du hade hört det, skulle du gissa på oh, Afrika. Ja, jo, men det ska jag göra ja, också. Men, ja, och även eh, Djibouti Djibouti ja. eh, Gabon Ja eh, Sao Tome och Princip Ja, det skulle jag nog inte gissa på Afrika Då skulle jag gissa på västin liksom. Ja, samma här Fast jag hade, det hade jag inte hört om Uh, och på tredje plats har vi då Malawi Ja uh. Har du hört talas med det? Jo men jag, jag Vet inte om jag skulle placera det där uh. Benin uh. På andra plats Och sen På första plats Komorerna Ja uh. Det skulle kunna vara en fråga på quizkampen Vad är, är Komorerna för någonting? Är en, en, ber <laughs> en bergskedja? Eller... Det växer en stad. Det är en <laughs> en en Faktum är att jag känner igen på att jag jobbar på Verizon för mm. och då hade vi fått en telefoni över hela världen. Och så var det prislister på alla länder. Och så, så att man satt med alla världens länder för olika priser till de här, för olika. Mm. Så, så man känner igen med liksom, alla de här som du nämnde nu så känner jag igen. Men, men satt du då så att du kunde liksom men vad kostar det att ringa till till Malawi liksom? till? ja 44. <skratt> Nej. Nej men jag, ja, det säger ingenting men då var det också så här att man, Asien Vad där men du det, vad sa du, eller var det Bartolome eller Nej Sao Tome. Ja just det. Så fanns det, de här västindiska öarna fanns ju då var det var också olika priser och så, mm -hmm. det där också. Ah, Ja ja. En Men har, har du någon gång känt Sug att åka till, till Afrika? Nej, jag funderar på det När jag har hållit på att studera in ämnet sen. Mm -hmm. under, in... Under, de <laughs> under de här fyra veckorna mm. Nej, jag har faktiskt inte haft det Du då? Nej, Afrika är någonting som jag inte har haft Något sug alls eh, Ryssland ja, Även innan den här jag en krig Nej, Jag har aldrig Nej. känt Det har nästan känns liksom otäckt mm. men det är ju populärt att åka till Afrika mm. man jagar Big Five och man safari och till sydafrika med de där vin så här i och nu ja. kommer jag på ja ja Foot of Africa ja det hade ja, du med på det. ja synd det tog jag ja. Innan. Eh, kan du nå någon eh, musik från eh, Afrika? Har du någonting där? African Bambata. Mm. Men är de afrikaner? Nej, mm. det, <laughs> det vet det namn, Och vad är det för något? Oh. För jag hade också noterat African Bambata. Nej, Sugarman var från Sydafrika. Nej, han var ju amerikan. Fast han var bredvid han, han var jättestor. Rodriguez, han blev jättestor i Sydafrika. Ja. Jo, men Dor Dore. Mm -hmm. Hade någon hit för. Någon... Kan det vara 20 år sedan? Nej, det kommer inte på. Nu kringer ingen klocka. Men sen ja. vi vet att. Du har ju äh, äh, Paul Simon, vad ja, är nere? Spelen Graceland Ja, Spelen Graceland är det. Nu går jag på en Dr. Laman Ja Hello Africa Ja, hur kan man missa nu Han är från Flam, men det var. Han är från något <laughs> Niger, Niger. Ja, Nigeria, just det, ja, just det. Just det. Riktigt just. Äh, <clears throat> det var ju stabilt <laughs> Vad heter det? Jo, eh, musik. Utöver han är Afrikas största artist, jag men, det, drog inte han ner. Han skulle De åkte ner en gäng på turné. Jag nu vet inte vilka som är mm. vilka som var med. Och det var ju så en sån här fiasko, fiasko. Ja, jag vet inte vart jag har hört eller vilka. Jo, jag känner nog. Vilka, vilka mer som är? Men sen hade du på 80-talet så hade du eh, med San City i Sydafrika. Mm. det var väl det var väl något sånt där en vitt eh, rikemansområde Eller de, de åkte väl dit just under apartheid och, och då var en massa artister som Little Steven var drivande, Ain't Gonna Play, mm. Ain't Gonna Play San City. Yes. För, för där, ja men det var jättemånga kända som var med och bland annat så minns jag att det tycker jag bäst var Joe Ramon var med. Mm men och även Lou Reed, och Lou Reed han, det var som han gjorde läst, läst, pra, pratade sin vad råd och jag minskade sensigt för att säga jävla bra just det mm. den, den stakar verkligen ut. Nej, mina favorit är ju Ökenblusbandet från Mali, eh, Tina Riven. Okej okay, de har man aldrig... Du, du skämtar inte inte? Nej, jag är inte. Men jag skulle inte känna då att du Tina Riven, det betyder vad heter det, Ödeplatser? Mm. Och Tina Riven till deras best world music album Grammy. en Grammy 2011. Och de har ju spelat flera gånger i Sverige. Och jag minns det var någon gång vi hade varit ner i om det var i Köpenhamn vi hade varit, eller om det var i Hamburg. Och, och så skulle de spela på kvällen på Stadsteatern tror jag det var. Fast jag henne med att orka? Jag en pall, inte en pall. Jag hade gärna velat ha sett den. Den är hård Ja, det är ju Och en rotvälta, kan jag säga. <laughs> nu vet jag inte vilken, vilken det var. Men det, är, inte... det är därför jag kommer ihåg det. För att du sa det då. Nej, mm. äh, jag minns man stod på. har Man stod på. Äh... Barrikader. <laughs> man stod på. på... På tre där i, i Köpenhamn eller Hamburg och så ska man går stå där köa hem och Ja och så börjar man fundera så man ska man åka ja, man, man fortsätter på <laughs> det det liksäger för det bärdom Ja jo jag, oh, jag vet någonting skulle få att det kanske spännande har du någon fler då? eh nej det var ju vad heter det eh, ja som vi gjorde ett försök till. Och, Bambaata. Ja, Bambaata och Afrika med, med, med Toto. Mm. Försökte tänka ut vilka idrottar som har bestrytt mest för mig från Afrika. Mm. Ja, men där har jag väl några. Mm. Ja. Jag är inte rå, på på fridrott. Mm. Men jag får ihåg en från, kan det vara 70 tal Kenyans som heter Kipchoge Keino mm, Men han var väl, han var väl Stor Under buster i tiden så. Mm. Jo men han, han var väl Frågan frågade vad sprang han? Det var här 800 meter Eller 1500 tror jag Och de hade, Var det inte samma som var Otroligt duktig på 3000 meter hinder för de hade en jättestor där också Ja det är möjligt så kommer jag på en till som jag tror heter Gebre Selassie. Ja, Etiopiens eh, 10 000 meters kung Ja Men det, det var senare Haile Gebre Selassie eh, Jo, det var senare, han sprang väl på eh, 90 och 2000-tal i början, slutet, eller början där eller i slutet på hans karriär Och så tror jag det fanns någon som heter Maria Mutola Mutola Mm. Motola var väl 800 meters sen, sen hade du också eh, En afrikanska som Nu eh, kommer jag inte ihåg hon hette Som bara för kanske tio år sedan Hon vann, vann hon OS Eller vann hon VM Men det var, det, det, det blev, det var ju som tveksamt att, Men är hon en, ja, en kvinna Eller är det en man Jag kommer inte ihåg hon hette och sen tror jag att hon fick, hon fick inte tävla med för, för hon hade för mycket manliga hormoner i kroppen. Ja, just. ja då har jag gränsvärt. Min första afrikanska eh, ja, men, idrotts. Det var ju från eh, OS 72. 400 meter häck. Och då hade du, vad hette han Han som vann 68. I En engelsman Som vann Och han var ju som favorit inför 72 också Men då hade du ju Från Uganda John Akiboa ja, Som sprang på Bana 1 och vann På bana 1 Ofta så hade de liksom de bästa Var ju bana 3 Eller 4, 5 i mitten där Så mm. att de hade liksom lite koll Men John Akiboa Vann ju eh, Från bana 1 och det var väl ett litet eh, Ett litet Lite hjälp också Tror jag ifrån eh, Idi Amin För det var ju det var till en Jättebra propaganda att få fram någon Jaha, ja. Någon Löpare därifrån Har, har du fler fred Jo men jag tänker ju på också på Nu tappar jag namnet som vanligt Men han som hade Sydafrikanen den vita som hade proteser. Ja, han tänkte också kom inte på namnet. Nej, han som mördade. Ja, men just han, det var ju det någonting sen efter. Fick han tävla i vanlig löpning med den där protesen när det var i Paralympics? På? Jag tror att han var med i. i eller han, var, han måste ju fått en rusig svikt kanske. Ja, fast det känns känns liksom att han skulle inte hjälpa. Men, det, ja. men att han, han fick inte tävla sen. Men han var ju stor Om man har med OS och VM Är det bara på galen att ha med Ni kan googla namnet själv Skriv, skriv Sydafrika Sydafrika löpare Mördare Proteser Det är också ett bra namn Löpare, mördare, protes Sydafrika Ja Roger Miller, kommer du ihåg? Ja, ja Den dansande 40-åringen Jo, men det, det För det var ju 86 Nej, 94 var det jag är I USA ja, Och Eller var 38, där kände så jävla gammal Ja, nej, men också att han Ja, det var nog snack om att han ja, men Han visste inte sin ålder riktigt mm. Men jag har för mig att För det var 90 Och redan 82 Var ju Cameroon med Och då var jag, Roger Miller var med i mm -hmm. I truppen där Men sen var han inte med sen Var inte Cameron med sen igen Nej, är ju sen 94 Det var inte de med 98 också han var med Fast då gjorde han som ingen Inget ja, det var ju lite Det finns väl en musiker Ett skådespel som heter Roger Miller eller Roger Miller Roddy Moore Ja, Roddy Moore, ja Mill, Och Glenn Miller ja. Milla. och så Öl, jag drack en öl när jag var och på texten millen Emil det är bra, skit, skit. Ja, ja, det är god skit Ljus och fin Sen har några fotbollsspelare till Didier Drogba Elfermenskusten Ivory Coast mm. Samuel Eto oh, spela ja. med Ronaldinho där Messi på gamla och så har vi en ny stjärna som är bäst nu, Mohamed Salah. Ja, från Egypten. Spelar Liverpool, Liverpool. Och sen det mest största landet. kanske Erling Haaland. Goldspel. <laughs> det var, det helt, <laughs> det var det helt tomt. Ja. Men Anne svart. Nej. Vit, var ju det var ju den här den här proteesmördaren också. Ja, ja. <laughs> vi. Löpare. Ja, det, det, syda, sydafrika. Ne, löpare mördar. <laughs> löpare mördar proteeser i Sydafrika. Ja. ja. Och sen har du redan nämnt Foot of Africa. Lådvinets lådvins. <laughs> ja, ja. The King of Lådby, Lådby, Lådvin. Ja, men Lådvin. Det är som du brukar säga Slå man upp lådvin på Google och kom i Foto av Afrika I mm. en låd Och det är ju också man en, inte få finnas på flask Har man, har man en gång att ta en Foto Afrika Så stänger man aldrig Som du brukar säga ja, ja. Eller, eller, eller, eller, eller, eller som du också brukar, brukar säga Ut en Foto Afrika har jag, har jag öppnat en låda så, stäng, så stänger den inte med att det finns kvar. Nej, det är Men vad, är det rött eller vitt du tycker bäst? Rött. När det gäller Afrikas fot. Ja. Jag tror det finns vitt också. Om ja, det har du det. Har de Kran på basen. Eh, sen har vi ett par andra namn som jag kom på. Nelson Mini, mini Mandela mm. jag. Det var ju också man hörde, Det var ju ett jävla liv Man hörde ju nere från Sydafrika Vad var det då? Nej, det var Nelson Mandela Mandela han alltså yes. <laughs> har jag aldrig hört. Kitching, ja, ja Och så har vi Favelas Vad är det? Kåkstäver. Mm. Det kanske inte är typiskt Sydafrika Men det finns ju i Johannesburg alltså. Och i Rydersson Men det är någon kontinent Som vi kan tala om Men sen är det ju eh, Jo jag tänkte också det, det finns ju Finns inte någon Nord-Somalia Sydsomalia Det kommer något nytt land mm. Somalia finns väl i alla alltså. fall Jo men att det, det var någon, Något Nord-Somalia eller Sydsomalia Mm vad heter USA? Det är Somalia Ja, jag kommer inte ihåg Det är väl och... ja. jag. jag tänkte läsa ihop den eh, ja. Eritrea Nej Det ligger precis bredvid Nej, jag, vet ja. eh, jag tänkte läsa bara en En, en låt Text mm. Jag tror jag söng den här lite grann refrängen förra avsnittet Och vi låter det fram i Afrika alla gamla punkar som gillar sex pistol. Sex pistols, dem. Ni är ganska bleka, ni behöver lite sol. Lyssna på vad, vad Rotten sa: Regge, det är bra. Rasta man vibrations, Sverige går i kras. Och så kommer det fängen. Afrika måste tillbaks till Afrika, måste tillbaks. Överallt på gatorna kutar de om omkring. Lockarna är blonda men det sabbar ingenting. När det finns något orätt så är ilskan redan röd. De vill röka braja ända tills de dör. Ö, Afrika, här finns ingen, ingenting att ha. Om det fanns det fick man bryta upp en dörr. Vad konstigt då, ingen in det. Var inget Alarmet går vidare tills hjärtat slutar slå. Mm. Det där är väl en... Eh, den svarta kontinenten räcker dig sin hand. Tigger efter pengar fast den är så rik. Men fattig har den varit sedan de vita. De kom dit. Afrika. Var det Stockholms... Än. Nej, men det är så här på något Simber. sätt. Simber. Nej. Nej. Rymdimperiet. Ja, ja. Jag tror att det var baksidan på... Helt rätt snett. Helt ja. den. En, ty en typisk strylåt. Gillar du stry? Nej. Han gjorde väl någon? Han gjorde en mm. ja, Och jag vet näsan älskar ju den här Babylon Blues Gunga Bergs topp. Ja. <laughs> oj, oj, oj, oj. Har vi inte grävt många hål? Ja, jag har vi inte grävt många hål. Har vi inte... Ja, men ungefär. Får mm. vi Ungefär som Joker och Ono förstörde en Beatles, så förstörde du Stry Ebba. Han var med på Scheiss. Nej, var Han var med på sista plattan Aha, okej. Okay. Trevlig. Men då hade han inte så mycket sjungit. Alltså. Nej, men man hör musikmässigt så är det. Den är bättre än, än förra. Jag tyckte det. Alltså tre är, en bättre, tre är en bättre än ja. en bättre en, en två. Jag klär att Ja men upp. Alltså, vi har väl tömt Afrika så jäkla gott i år. En kontinent. Ja, alltså, du är helt otroligt att vi tömmer den på 27 minuter. Det minut ligga ner på Wikipedia om fakta om Afrika. <skratt> ja, det är, bara, det är bara att skriva ner allting. Men vi, har ju, vi måste ju eh, skriva ner nya, nya ämnen. Vi har slut på ämnen ja. Har vi några lappar då? Nej och grejen var att idag när jag gick hem Så gick jag in och köpte ett litet äh, men, Häfte ja. Och så glömde jag det i ryggsäcken ja. Men vi kan väl ta Någon äh, papper bara Ja Ja, ja men vi, vi skriver och lottar Ja men nu har vi gjort lappar här Och äh, 12 stycken blev det den här gången du här då bra. Ja, Så vi får se om eh, Om det blir nästa Eller om det blir Feb eh, kvällen innan ja. Här har jag en av tolv lappar i alla fall Ska vi se? Jag läser Monarki <laughs> <Hur laughs> Kommer du det? Kom, kom, du du, kom du ihåg att du skrev? Vi skrev det vi vi två minuter sedan Hur skakar vi där det ah, gör som vi har gjort, gjort förut en gång. Att jag tar kort på det här. <laughs> ah, helt det var glömt. fint att du glömde. Jo, vi har båda gånger. Och sist nu så var det. Jag fick ju ett sms av dig igår. Tror jag. Ja. Äh, är du på det imorgon? Om ja. I fall, i, i så fallet. Vilket ägnar du? Vad tycker jag ut det här? Afrika, jag men Afrika, är men det så stor Det hade bra. inte fastnat Men jag tänkte ju liksom specifikt att ja, på det här kommer vi inte att römma. Och så ja, inte någon aning Och sen, det kommer ju sluta framöver. Ja det är ju sorgligt Ja men det kommer sluta framöver Att, att vi så ska jobba och prata Ja men det är ju han, man heter, nej, kommer inte att heter han Ja så är det ju Att man inte kom på den där Löpan exempel Man det men heter han inte som något eh, någon av huvudstäderna är? <laughs> ja, det hjälper inte. Ja, nej, men det blir... Sök på de där orden som du sa. Mm, det ska jag faktiskt göra. Eh... Ja, det jag sa. Jag sa eh... löpare. Löpare. Mördare. Sydafrika och Nej, det är inte proteeser. Peron. måste vi se. Sydafrika. Och vad kommer upp direkt? Pistorius. Ja. Just det. Ja, det har aldrig gått på Men det kom Sex guld i paralympiska spel Då han sprang med BVT Jag han kalliserade för Blade Runner Just det Pistorius Oscar Pistorius mm. Är det i fängelse nu? Ja. ja han dömdes 2015 För mord Han måste ha med sig sju år för mord Ja Och jag, jag tänkte också på att Första podden, alltså var det vår eller var det hösten 2013? Alltså vi firar en nioårsjubileum. Ja, när kommer den grannen fyller år? Ja, det är på hösten, det ja, då är det hösten. Fylla några, år, han ja, för just, han blev ju bjuden på den ja, det var väl jag med bara, hösten 2013 då. Ja. Det här var alltså halvt år. <gård> det är galet. Och vad var det för nu? 3,49 va? 3,49. Mm. Jubileum den Tre... ja, men, Jubileum på Fab four Ja. Säg att det är to, to, Tola som ska göra tåla att göra inledningen. Oh, <laughs> avsnitt 350. I en serie avsnitt 95 och en serie av 216. Då drog han till ordentligt. Ja, mm. ja. ja. Ja men härligt monarki nästa vecka eller autarki om två veckor tja